являють собою новину і на півдні України. Вони заступили собою старовинне біле головне вкриття в формі намітки чи обруса. Про це свідчать малюнки Рігельмана. А також сам процес зміни, що відбувався та відбувається і тепер, ще на наших очах. Так у кролевецькому повіті на Чернігівщині ще літ 50-60 тому як переказують старі люди, замужні жінки носили білі хустки, а тепер замість того – барвисті. Те саме сталося і на Гуцульщині, де, як свідчить Голимбіовський, замужні жінки носили на голові завої з тонкого білого полотна. Способи зав'язування барвистої хустки також незвичайно різноманітні. Мабуть, за найстаровинніший з них треба вважати обмотування хусткою цілої голови. При цьому хустку, як на мітку, часто пропускають і під шию, так що з неї виступає тільки обличчя. Далі найчастіше обмотують хустку навколо голови. При цьому цікаве те, що Тенденція поводитись із хусткою, як і з наміткою, приводить до того, що крім неї зав'язують ще другу хустку, таким способом, як це роблять, коли болять зуби, наприклад, у селі Бобровиці на Чернигівщині. Коли хустку складають для зав'язування навколо голови, то між фалдами вкладають кусок паперу або лика, щоб передня частина хустки трималася рівно. Хустка зав'язана таким способом, має форму зрізаного конуса, іноді досить високого на Чернігівщині, або циліндричну форму на Полтавщині та на Київщині, або низькоциліндричну зі зв'язаними спереду кінцями на кшталт банта – західня Волинь, або таку саму форму, як і попередня, але з кінцями спущеними на спину – Західня частина Київщини. Або також у формі циліндра, але сплющеного зверху, з переду назад. Таким способом, що циліндр виходить дуже розширений вгорі по боках північ Київщини та Волині. Нарешті на південній Київщині на Поділлю та в гуцулів хустка часто прибирає форму чалми, досягаючи дуже великих розмірів а хустка на Полтавщині має розмір найменший. Щоб закінчити огляд головного вкриття замужніх жінок, треба згадати ще за кораблик. Це невеличка шапочка довговато-округлої форми, що її краї дуже низькі, щільно прилягають з боків до втулини, а спереду та ззаду стоять догори загостреними кінцями. За козацьких часів такі кораблики, що їх малюнки в різних виглядах можна знайти у Рігельмана, були у великому вжитку. Тоді їх передні та задні кінці робили іноді подвійні, а тому на голові виходило щось на кшталт чотирьох вух чи ріжків. Робили ці кораблики з парчі або оксамиту, а одвороти з футра – а В наші часи вони затримались, та й то, як дуже велика рідкість, тільки де-неде на Харківщині та на Вороніщині. І роблять їх тепер з сукна з оксамитовими одворотами. Верхня та плечева одежа. Киптар або кептар, румунське слово пептаріу, від пепту груди, Рід української одежі, безперечно, найстаровинніший та найпримітивніший, а тому цілком однаковий як у жінок, так і у чоловіків. На перших щаблях культури ми зустрічаємо скрізь звірину шкуру як найелементарнішу одежу. Посеред шкури зроблено отвір для голови, а дві її половини закривають спину та груди, як це ми бачимо і тепер. Наприклад, у Зирян та Великоруських поморів у Європейській Росії, а також у Тунгузів на Сибіру, у Тлінгітів у Північній Америці, у Ведлів на острові Целебесі та у багатьох інших народів.